Луцій Анней Сенека «Простійкість мудреця» 1. Не помилюся, Серене, коли скажу, що стояки й усі інші віддані філософії різняться між собою так, як чоловіки від жінок. Хоча і ті, і ті однаково причетні до суспільного життя, одні народжені для того, щоб повелівати, інші – щоб коритися. Ті усі інші мудреці ставляться до людей, сказати б, як домашні лікарі слуги до своїх господарів якось м'яко й улесливо, не так, як того вимагає швидке дієве лікування, а як на це дозволяє хворий. Стоїки ж, навпаки, ступаючи твердо, навпрямець, дбають не про те, щоб тим, кого провадитимуть, було приємно а щоб якомога швидше вихопити нас з біди і вивезти на таку вершину, яка недосяжна не те, що для якихось стріл, а й для ударів самої долі. Але та дорога, на яку вони кличуть, аж надто стрімка й обривиста. А хіба рівнина веде до вершин? А проте не така вже вона стрімка, як дехто думає. То лише з перших кроків. Скелій урвища – образ глухого бездоріжжя. Так ото, коли дивимося вдалину, то видається, що на обрії суцільні один при одному стрімчаки, настільки відстань є оманливою для зору. Та коли наближаємося, то з того шпилястого пасма проступають окремі вершини, а що здавалося крутизною, постає лише схилом. Нещодавно, коли мова зайшла про Марка Катона, ти, пам'ятаю, вразливий до будь-якої несправедливості, обурювався тим, що доба Катона не надто його розуміла. Того, хто піднявся над Помпеями й Цезарями, ставила нижче від ватініїв. Обурювався й тим, що з нього таки серед форуму зірвали тогу, коли він переконував усіх, не приймати закон Що бунтівлива юрба Тягла його від Ростер Аж до Фабієвої Арки І йому довелося всю дорогу Терпіти гидкі лайки Плювки І чимало інших образ На які не скупився Ошалілий натовп І тоді я відповів тобі Що ті твої хвилювання Повинні стосуватися держави Яку продавали з торгів з одного боку Публій Клодій, з іншого Ватіній, та й загалом будь-хто з останніх негідників. У сліпій своїй захленності вони й не розуміли, що продаючи державу і себе продають. 2. Що ж до самого Катона, то я велів тобі бути спокійним, бо ж мудреця ні скривдити, ані образити не можна, а в особі Катона безсмертні боги дали нам такий зразок мудреця, що ані Уліс, ані Геракл із тих давніх віків з ним не зрівняються. Наші стоїки оголосили їх мудрецями за їхню незламність у трудах, зневагу до насолод, перемогу над дикими звірами. Катон, щоправда, не змагався з хижаками. Це справа мисливців і силюків Залізом і вогнем не переслідував чудовиськ. Не випало йому жити у ті часи, коли вірили, що небо тримається на плечах однієї людини. Минулася давня наївність, наспіла доба, коли хитра винахідливість сягнула своїх вершин. Ось тоді й вступив він у бій з морнославством, тим багатоликим злом, із ненависною жагою влади, яку не могла втамувати й уся земна куля, поділена між трьома людьми. З пороками велетенського міста, що у своєму виродженні падає під власним тягарем. Стояв він, утримуючи від падіння цілу державу, скільки може втримати її плече однієї людини. Стояв, аж доки чи то звалений з ніг, чи привалений, не впав разом із тим громаддям, чиє падіння так довго стримував. Ось тоді водночас і загинуло те, що не годилося відділяти одне від одного. Ні Катон не пережив свободи, ані свобода Катона. І ти вважаєш, що люд міг скривдити такого мужа, позбавивши його притури, чи зірвавши з нього того. Вважаєш, що міг тим обпльовуванням осквернити його святу голову? Ні. Мудрець завжди у безпеці. Не досягають його ані кривда, ані образа. Три. Здається, бачу твою палку, що аж кипить душу. Вже тобі не терпиться аж викрикнути мені у відповідь. Ось воно і видно, чого варті всі ваші настанови. Таке, не обіцюєте, у що не кажу вже вірити, на що й надіятися годі. Високим словом розводитися про те, що мудрець не може бути бідним, а водночас ви знаєте, що в нього частенько ні свого раба, ні одежі, ні даху над головою, ані шматка хліба. Заперечуючи те, що мудрець може чинити щось проти здорового глузду, допускаєте, що він часами наче блудить, говорить щось недоречне і на таке собі дозволяє, що хіба хворобою можна виправдати. Кажете, що мудрець не може бути рабом, але погоджуєтеся, що його можуть продати, що він, ставши рабом, буде до послуг свого господаря. Отож ви лише з висока на всіх дивитесь, а насправді, змінюючи лише назви речей, літаєте, як і всі, геть невисоко. Щось схоже, підозріваю, приховується і за тим, з першого погляду, звучним і величним твердженням, що мудреця ніхто не здатний ані скривдити, ані образити. Велика різниця в тому, чи ставити мудреця над усяким обуренням, а чи над кривдою. Бо якщо кажете, що він зносить ту кривду незворушно, то в чому ж його перевага? Так кожен, кого постійно кривдять, може до того звикнути, і та звичка має назву – терпеливість. А якщо ви кажете, що він загалом не звідає кривди, оскільки ніхто й не зважиться його кривдити, то я зараз вже полишаю всі свої справи і стаю стоїком. Ні, я ж ніяк не збираюся прикрашати мудреця словесним вінком надуманих чеснот. Просто бачу його на тому місці, куди не сягнути жодній кривді. То як, запитаєш, ніхто й не зачепить його, не торкне? Немає у світі природи аж такої святості, на яку б не посягнув нечистивець. Але божественне не перестане бути так само недосяжно високим від того, що трапляються й такі людці, які мітять у велич ген одних віддалену. Невразливим є не той, хто не зазнає ударів, а той, кому вони не шкодять. Ось, власне, ознака, яка й представлятиме тобі мудреця. Хіба ж сумніваєшся, що справжня міць не та, якої ніхто не випробував, а та, яку ніхто не здолав. Невипробовувана міць сумнівна, а ту, яка відбила усі удари, по праву називаємо незламною. Так само щодо мудреця. Його природу вважай кращою не тому, що він не зазнає кривд, а тому, що вони йому не шкодять. Мужнім іменуватиму того, хто не зігнувся у боях, хто не здригнувся перед ворожою навалою, а не того, хто спокійно наживає собі сельця серед бездіяльного люду. Ось як розумію те, що мудрець не підвладний жодній кривді. І не має значення, скільки стріл у нього пустять, раз він загалом до них невразливий. Як деякий камінь не піддається залізу, на адаманті і подряпини не буде, хоч тисячі його ріж, товчи, відіб'є всі удари, Як дещо не уступає й пожареному вогню, зберігаючи у полум'ї і твердь свою і форму, Як скельне чоло, об яке розбиваються морські вали не виказує жодних слідів от тих упродовж століть, раз у раз повторюваних ударів стихії. Таким невразливим до кривд є й дух мудреця. 4. То що, ніхто й не пробуватиме спричинити кривду мудрецеві? Пробуватиме, але марно. Надто велика відстань між ним і низинами – щоб відтіля щось шкідливе могло сягнути аж до нього. Навіть якщо хтось із могутніх, наділених владою, оточених юрбою, слухняної прислуги, надумав би йому зашкодити, то всі його удари втратили б свою силу ще перед тим, аніж упасти на мудреця. Так отопущені стятиви або спращі стрільна, хай як високо злітають, що й око не спостереже, а все-таки описують дугу, ще ген як далеко до небесного намету. Чи, може, гадаєш, що коли той дурнуватий цар хмарою стріл затьмарив було світло денне, бодай одна стріла долетіла до сонця? Чи коли він же опустив у морську глибінь ланцюги, досягнув ними Нептуна? Як небесне не дається людським рукам, а ті, хто руйнує святині чи переплавляє статуї, нічим не зашкодять божеству, так само і з мудрецем. Наруга, груба лайка, погорда, усе це марні проти нього потуги. Було б, однак, краще, щоб ніхто й не намірявся його кривдити. Вимагаєш від людського роду чогось такого, на що йому ой як нелегко спромогтися – нешкідливості. А не шкодити це вже в інтересах того, хто намірився це робити, а не того, хто й не відчув би тієї шкоди, навіть якщо б її завдали. Я казав би навіть, що свою силу мудрість найкраще виявляє тоді, коли спокій під загрозою. Подібний очільник війська, найпевнішим доказом того, що з оснащенням і кількістю вояків у нього все гаразд, є спокійне перебування саме на ворожій землі. А тепер, якщо хочеш, Серене, відмежуй кривди від образи. Перша за своєю природою – ваша, друга – Легша. Важкою вона видається лише надто перечуленим людям, адже вона не шкодить, а лише дратує. Бувають, однак, якісь такі вже дивні, марнославні люди, що образа для них щось найдошкульніше. Натрапиш, скажімо, на такого раба, що воліє дістати прутами по спині, аніж долоною по лиці». Дехто ж радше б дав себе побити до смерті, аніж облаяти У тому безглузді ми дійшли до того, що й думкою про біль Мучимо себе не менше, аніж самим болем Геть як ті діти, що бояться то якоїсь тіні, то машкари, то гримаси А кивни їм пальцем, шепни якесь лячне для них слово Вибухають плачем, сахаються того пустого що самі ж собі надумали. 5. Кривда ставить собі за мету зробити комусь зло. Але мудрість не залишає місця для зла. Єдине зло для неї ганьба. Їй же годі увійти туди, де вже поселилися чеснота й достоинство. Тому то кривда не може доступитися до мудреця, бо якщо кривда це зло, що приносить страждання, а мудрець, знаємо, від жодного зла не страждає, то кривда не має до нього жодного стосунку. Будь-яка кривда забирає якусь частку того, на кого вона націлена, і ніхто не може сприйняти кривди, не зазнавши якоїсь шкоди чи то стосовно своєї гідності, чи свого тіла, чи речей, що поза ними. Мудрець же нічого не може втратити. Усе ж, бо він склав у самому собі, нічого не довіривши долі. Всі його добра у безпеці. Він задоволений чеснотою, яка не потребує випадкових дарунків, тож не знає ні приросту, ані збитку. Виповненому повінця нікуди далі поповнюватися. Доля забирає лише те, що дала? Чесноти вона не дала, то й забрати не може. Чеснота невразлива, незворушна, незрушна. Так вона твердо протистоїть усьому випадковому, що ні схитнути її, ані тим паче перемогти. Хай які знаряддя тортур виставляє перед нею, і оком не зморгне. Чи приємне щось, чи моторошне показуй, жодна риса на її лиці не зміниться. Отож, мудрець не може втратити того, що вразило б його тією втратою. Єдине його надбання – чеснота, і того надбання ніхто й ніколи його не позбавить. Усе інше в нього наче випозичене для тимчасового користування а кого засмучує – втрата чужого. А що кривда не може зашкодити жодній з тих речей, що є власністю мудреця, адже, зберігаючи чесноту, він зберігає все своє при собі, то жодної кривди мудрецеві заподіяти неможливо. Коли Деметрій, знаний як Поліоркет, здобувши Мегару, запитав філософа Стільбона – «Якими є його втрати?» «А ніякими», – відповів той. «Усе моє при мені». А тим часом усе його майно було розграбоване. Дочок забрав ворог. Вітчизна опинилася під владою чужинця, а самого його, звисока поглядаючи, допитував цар в оточенні переможного війська. Але Стільбон вирвав у царя перемогу. І дарма, що у захопленому місті, постав перед ним не лише непереможеним, а й нічим не діткнутим. Бо ж мав при собі справжні добра, на які годі накласти руку. А те, що було сплюндровано й розграбовано, вважав не своїм, а таким, що долучилося. Таким, що і приходить, і відходить на кивок долі. Любив усе це, але не так як люблять своє власне. Добре знав, що напливає ззовні, те вислизає з рук. Подумай тепер, якої кривди міг би завдати такому мужеві чи то злодій, чи наклепник, чи захлений сусід, чи хтось із тих заможних злобників, що на схилі літ бездітні тільки розглядаються над ким би то познущатися. Якщо ні війна, ані той видатний умілець руйнувати міста, нічогісінько не змогли у нього забрати. Серед поблизку мечів, серед сутолоки вояків-грабіжників, серед полум'я, серед крові й руйнації, коли й святині, обвалюючись, падали на своїх же богів, одна лише одна людина перебувала у спокої. 6. Тож не вважай мій намір надто зухвалим. А якщо й досі не надто мені віриш, надам тобі свого ручителя. Ти, певно, й не підозрюєш, що в одній людині може бути така стійкість, така велич духу. Та ось уяви, виходить той чоловік насередину і каже, «Не варто сумніватися в тому, що народжений людиною не може піднятися над усім людським» що незворушно сприйматиме страждання, втрати, болячки, рани, великі потрясіння, коли шкереберть іде все довкола, що спокійно зноситиме усілякі нещастя, а щастя помірковано, не відступаючи перед тими, а цьому не довіряючи що за найрізноманітніших обставин може залишатися незмінно однаковим, не вважаючи своїм нічого іншого, окрім себе самого. Та й то в найкращій частині свого єства». Ось я тут перед вами готовий все це довести, що перед тим руйнівником стількох міст, коли під ударами тиранів, розсипаючись у звалища, падають захисні споруди, раптово обвалюються, тайкома підкопані стрімкі вежі й таки на очах, зрівнюючись з найвищими окріпленнями, ростуть високі насипи, а при тому на стійких засадах не схитним залишається дух». Немає таких пристроїв, таких тиранів, щоб його потрясти. От щойно вихопившись із-під румовищ власного духу серед відсвітів пожеж, я тікав від вогню залитими кров'ю вулицями. Не знаю, яка доля спіткала моїх доньок, можливо, ще гірша, аніж доля самого міста. Сам один у літах, бачачи довкола одну лише ворожість, я все-таки стверджую, що моє майно Ціле і не торкнуте Зі мною Ним володію, його маю Все те, що й мав Тож яким правом, Деметрію Називатимеш мене переможеним, а себе переможцем? Твоя фортуна взяла гору над моєю, ото й усе А де ти все минуще, всі ті речі Що переходять із рук в руки? Не знаю того Одне лише добре знаю, що моє, те при мені. Зі мною зостанеться. Пихаті багачі втратили свою спадщину, похитливі своїх коханок, а з ними й рештки свого сорому. Марнославні свою курію, форум і усі інші місця призначені хіба що для привселюдного вишколу своїх пороків. Лихварі свої записи, що розпалюють жагу до примарних багатств. Що ж до мене, то все тут скажу, ціле і не торкнуте. А тепер поспілкуйся з тими, хто плаче й лементує, хто захищаючи свої гроші, підставляє голі груди під вістря мечів, хто тікає від ворогів, вгинаючись під вагою свого майна. Ось так, то, Серене, той досконалий, сповнений людських і божественних чеснот, стійкий муж. Нічого не втратив. Його добра за надійними, яких нікому не здобути укріпленнями. Навіть не зрівнюй з ними захисників мурів Вавилона, куди увійшов Олександр, ані мурів Картагена чи Нуманції, які здобула та сама рука, ні навіть капітолійських укріплень, бо й там сліди ворога. А от усього того, чим захищений мудрець, не бере ні вогонь, ані Навальний напад, не знайдеш там жодного доступу. Усе тут стрімке, неприступне в рівень з богами. Сім. Не варто казати, хоч то твій звичай, що такого мудреця, як отой наш, загалом не буває. Ми його не вигадали. Це не марна хвала силі людського духу, не перебільшений образ чогось неіснуючого, ні. Яким є мудрець, таким ми показали його, таким і показуватимемо. Такі люди, що правда, з'являються один раз, можливо, на декілька століть. Та хіба може часто народжуватися те, що виходить ген за щось усталене, звичне для люду? Втім, цей же катон, згадкою про нього ми й почали свої роздуми, ледь чи не вище стоїть над тим нашим зразком. Врешті, щоб зашкодити, треба бути сильнішим від того, кому шкодиш. Але ницість не буває сильнішою від чесноти, тож мудрецеві неможливо завдати шкоди. Скривдити добрих людей намагаються лише погані. Між добрими панує мир. Погані ж небезпечні не лише для добрих людей, вони й самі собі шкодять. І якщо завдати шкоди можна лише слабшому, якщо погана людина слабша від доброї, і якщо добрим можуть загрожувати лише неподібні до них, отже мудрець не може бути скривджений. А що доброю людиною може бути лише мудрець, того вже не варто тобі нагадувати. Але можеш заперечити. Якщо Сократа скаржили несправедливо, то, отже, його скривдили? Тут потрібне уточнення. Може бути таке, що хтось мене скривдить, але скривдженим я не буду. Скажімо, хтось, укравши якусь річ з моєї садиби, покладе її в моєму ж домі. Він украв, я ж нічого не втратив. Хтось може стати шкідником – Хоча нікому не нашкодив Якщо, наприклад, хтось спить зі своєю жінкою так мовби то була чужа жінка То він перелюбець, хоча вона залишається порядною Хтось, припустімо й таке, дав мені отруту Але змішана з їжею, вона втратила свою силу Підсипаючи отруту, той чоловік зробив себе злочинцем Хоча шкоди не завдав Розбійник залишиться розбійником, навіть якщо його ніж, проткнувши широку полу, не зачепить тіла Та й кожен злочин загалом, навіть якщо не сягнув цілі, є звершеним чином, бо цього достатньо для звинувачення Є ще й такий вид взаємозв'язку, коли одне щось може існувати без другого, але те друге не може без першого що кажу, те спробую вияснити. Можу, скажімо, перебирати ногами, але не бігти. Та не можу бігти, не перебираючи ногами. Перебуваючи у воді, можу не плавати, але плавати, не перебуваючи у воді, не можу. З цього ж ряду й те, про що ведемо мову. Якщо мене скривджено, то це означає, що вчинено кривду. Але якщо вчинено кривду, то це ще не означає, що мене скривджено. Різне може трапитися, що відверне кривду. Як занесу для удару руку, може перепинити будь-який випадок, а пущену стрілу відхилити. Так і всякі інші кривди можуть бути перехоплені на півдорозі, тож вони будуть і заподіяні, і водночас не отримані. 8. Окрім того, справедливість не може зазнавати нічого несправедливого, адже протилежності не сходяться. Кривда ж буває лише несправедливою, тому мудреця неможливо скривдити. Тож не дивуйся, що мудреця ніхто не може не тільки скривдити, а й принести йому якусь користь. Мудрецевій не бракує нічого, що міг би отримати в дарунок. Та й що погана людина могла б дати мудрецеві? Щоб дарувати щось, потрібно спочатку мати, а що поганий може мати такого, чим міг би порадувати мудрого мужа? Отож, ніхто не може ані шкоди завдати мудрецеві, ані якусь користь зробити йому, як і все божественне, ані чиєїсь допомоги не хоче, ані скривдженим бути не може. А мудрець, найближчий до божественного, у всьому, окрім смертності, він подібний до Бога. Він увесь у постійному пориві туди, де все у мирній, згідливій течії, пливе спокійно і впорядковано, безпечно і лагідно. Народжений для суспільного добра, помічний для себе і для інших, він нічого негідного не забажає, ні за чим не плакатиме. Він Хто, опираючись на розум, сповнений Божественного Духу, ступатиме через клопітне в постійних перемінах людське життя. То звідки б йому чекати кривди? Не думай, однак, що мова лише про ту кривду, яка від людей тут і фортуна безсила, бо скільки б разів вона не зіткнулася з чеснотою, ніколи їй не дорівнює. Якщо з душевним спокоєм незворушно сприйматимемо те найстрашніше, чим може грозити нам найсуворіший закон чи найлютіший велитель, те, в чому фортуна вичерпує всю свою владу. Якщо знаємо, що смерть не є злом, отже й не кривдою, то наскільки ж легше переноситимемо все інше? й страждання, й вигнання, смерть близьких, усілякі розлуки й незгоди. Навіть коли всі ті біди наринуть на мудреця водночас, не потоплять його. То що вже казати про поодинокі, які й засмутити його не годні? І якщо він незворушно сприймає кривди, які завдає йому фортуна, то наскільки спокійніше поставиться до можновладних кривдників, знаючи, що ті – лише прислужники фортуни? 9. Усе це мудрець зносить не інакше, аніж як зимову холоднечу й вибрики неба. Як гарячкої хвороби, як усі інші прикрі несподіванки. Він навіть не припускає, що хтось інший, бодай у чомусь, може керуватися здоровим глуздом, адже на це здатний лише мудрець. Усіма іншими людьми рядить не глузд, а хибні лукаві думки та безладні смикання душі. Мудрець усе це зараховує до чогось випадкового ми ж поза шаленим крутежем тих випадковостей, що звідусіль налітають на людину. Мудрий вважає на те, якою поживою для кривдження є страх перед усілякими небезпеками. От, наприклад, нам чи то нашіптувача підійшлють, чи висунуть несправедливі звинувачення чи налаштують проти нас можновладців, чи наставлять інші, гідні, зодітих у того розбійників, підступні пастки. Кривда частенько трапляється і від того, що хтось вирве комусь із рук чи то прибуток, чи довго виловлювану нагороду, чи перехопить великим трудом осягнутий спадок, чи позаздрить комусь прихильності чи йогось багатого дому. Мудрець усього цього уникає, бо ні надією не живе, ані страхом. Додай і те, що кривду ніхто не сприймає незворушно, варто лише подумати про неї, і вже людина скипає, але не мудрець він завжди з піднятим чолом, завжди володіє собою, завжди він у глибокому й погідному спокої. Кого ж зачіпає кривда, того вона й потрясає. І поневолює. Мудрець же вільний від гніву, що спалахне від самої думки про кривду. А вільний від нього тому, що й від кривди вільний. Знає, що вона не може його торкнутися. Ось чому він такий прямий душею і просвітлений, такий піднесений у своїй постійній радості. І так уже незворушно сприймає він ті удари, що їх завдають чи то люди, чи обставини, що й саму Кривду звертає собі на користь. Випробовує себе і свою чесноту. А тепер заклинаю вас вухом і серцем у шанобливій мовчанці прихиліться до завершального слова. Мудрець вільний від Кривди. Але задля його безпеки вам аж ніяк не доведеться поступитися й дещицею своєї зухвалості, хижацької жадоби, сліпої нерозсудливості і гордині. Не коштом ваших пороків шукаємо для мудреця свободи. Майте їх, не торкнутими при собі. Та ж не про те мова, щоб ви не мали змоги кривдити, а про те, що мудрець усі ті кривди пускатиме з вітром а терпеливість і велич духу служитимуть йому надійним захистом. Тож і на священних змаганнях не один боєць саме в такий спосіб здобув перемогу. Руки супротивника попросту втомилися, цілячись у нездоланну терпеливість. Тож і мудрець із того самого ряду гертованих у впертих і довгих справах, із тих, хто готовий перетерпіти і втомити будь-який ворожий напір. 10. А тепер, раз ми вже пробігли першу частину наших роздумів, перейдімо до другої. Тут, послуговуючись частково нашими доводами, здебільшого ж спільними для всіх стоїків, доведемо, що й образа не вражає мудреця. Образа – це щось менше, ніж кривда. На образника можемо радше жалітися, аніж мстити йому. Та й закони не передбачають за образу якоїсь покари. Почуття образи випливає із слабкої душі, яка наче зіщулюється від будь-якого не надто пристойного вчинку чи слова. От, скажімо, «Такий-то не прийняв мене, хоч інших таки прийняв». Або як же зневажливо він доповів мені, прямо в очі розсміявся. А ще він виділив для мене місце не посередині стола, а в самому низу, та й інше. Хіба не назвеш це наріканням знудженої душі, хворобою, в яку впадають надто розніжені, розбещені щастям люди? Таким не журитиметься той, у кого поважніші клопоти. Так ось, усі ті розслаблені надлишком дозвілля, якісь по-жіночому від природи нестійкі люди, коли їх оминають справжні кривди, переймаються власне усім тим пустим, яке вони тлумачать на свій хворобливий лад. Отож, хто так болісно сприймає кожну образу, виказує тим самим, що не бачить далі свого носа, засвідчує неповагу до себе самого впевнений він лише у тому, що його зневажили, і такі ось муки не від чогось іншого, а від ніцесті душі, яка сама себе принижує, упосліджує. Мудреця ж не образиш. Він знає собі ціну, він певний того, що ніхто з ним не сміє надто вільно повестися, а над усім тим що я назвав би не так душевними стражданнями, як пхиньканням. Він не те, що бере гору, він просто не зауважує. Є, щоправда, й таке, що вражає мудреця, але не пригноблює. Тілесний біль, неміч, утрата друзів чи дітей, упадок війною опаленої вітчизни. Неперечу, що все це торкається душі мудреця, Та ж не кажемо, що його твердість – це твердість каменя чи заліза. Що ж бо то за чеснота, яка не відчуває того, що терпить? Одинадцять. То що ж в такому разі? А ось що? «Я кажу чимало такого, що вражає мудреця, але відчувши рану, він перемагає її, затискує, вигоює. А до всього іншого дрібного він просто нечутливий. Тут йому не знадобиться той хард, який він набув у щоденному протистоянні супротивним силам. Усього того він чи то бачити не хоче, чи просто з нього сміється». А що образи йдуть переважно від пихатих і зухвалих які на своє щастя кривляться То мудрець має змогу зневажити ту бундючність І протиставити їй найвеличнішу з усіх чеснот Цілющу силу і велич свого духу Він оминає всі ті марниці Не зважає на них Як не зважаємо на нічні видива Подоби речей де нічого справжнього, цілісного, сама лише порожнеча. Думає й про те, що увесь інший люд зі своїх низин не може зверхньо дивитися на те, що на висотах. Образа – контумелія від слова «контемптус» – зневага. Бо ж лише зневажаючи когось, можна його в такий спосіб скривдити – але ж нікому не до снаги зневажити більшого і кращого від себе, навіть коли він робить це зневажливо. Вдарити батька по лиці може й дитина, може й за волосся сіпати матір, може дряпати, плюватися на очах батьків, оголювати те, що треба прикривати, може й погані слова говорити, але все це ми не вважаємо образою. Чому? Бо той, хто робить усе це, ще й не знає, що таке зневага. З цієї ж причини нас не ображають, а навпаки. Розважають гострі словечка наших рабів, що дозволяють собі кипкувати і зі своїх господарів. Почавши з них, вони й далі вже на гостях вигострують свою зухвалість. І що нікчемніший раб, що більшим посвіховищем є сам, то більше дозволяє собі на те словесне нахабство. Дехто купує для цього найязикатіших хлоп'ят, ще й вишколює їхню безсоромність, наймаючи для цього відповідних наставників, щоб ті їхні учні майстерніше проливались усілякими непристойностями». Сприймаємо ж їх не як образи, а як масні дотипи. 12. Яке ж то безглуздя, то втішатися тим самим, то обурюватися. Одне й те ж саме з уст приятеля сприймати як непристойну лайку, а з уст хлопчини раба як потішний жарт. Як ми ставимося до дітей, так мудрець до всіх людей – яких не полишає дитячість ані після зеленого, ані після сивого віку. Чи з плином часу кращими стають ті чиї душі хворі? Хіба що хиби їхні разом з ними зростають. Від дітей вони відрізняються лише зростом та зовнішнім виглядом. В іншому ж такі самі, як і ті діти, непристійні і невпевнені. Так само пориваються то сюди, то туди, аби лише якоїсь насолоди лизнути. Усе чимось занепокоєні, а якщо й вгомоняться, то не від здорового глузду, а зі страху. І хай там ніхто не каже, що між дітьми і ними різниця у тому, що ті поквапні до кісточок, горіхів та різних бляшок, а ці – до золота, срібла і до міст». Що ті, забавляючись, вдають із себе різних урядників, наслідують їхній одяг та ознаки, перетексти, фасції, влаштовують суди, а ці по-справжньому з головою віддаються тим забавам. Уже на Марсовому полі, на форумі, в Курії. Що ті, згрібаючи пісок на узбережжі, виліплюють подоби будинків, а ці, зарозумілі, Он, мовляв, на що ми здатні. Женуть угору камінь при камені, високі стіни й крівлі і роблять небезпечними для життя те, що винайдено для безпеки нашого тіла. Отож, і діти, і дорослі однаково хиблять з тією лише різницею, що в останніх ті хиби поважніші і спрямовані на інше. Тож їхні образи мудрець по праву сприймає не інакше, як жарт. Час до часу, як ото дітям, він визначає покарання, добру науку для них, але не тому, що він зазнав одних кривди, а тому, що вони йому завдали її. І щоб більше цього не робили, так і худому смиримо батогом». Не впадаємо у гнів, коли кінь не кориться вершникові, а гнуздаємо його, щоб болем подолати його впертість. От бачиш, ми відповіли на ще один звичний закид у наш бік. Чому мудрець, дарма що його ні кривди не беруть, ані образи, карає тих, хто їх завдає? Тому що не за себе мстить, а їх Виправляє 13. Ти от не віриш, що мудрець може бути настільки твердої вдачі. Але ж таку саму твердість ти можеш спостерігати і в багатьох інших людей. Не та лише причина тієї твердості. Який лікар, скажи мені, буде сертитися на хворого з гострим виявом божевілля? хто звинувачуватиме за маячню і лихослів'я хворого на лихоманку, якому не дозволяють пити холодну воду. Мудрець до всіх людей ставиться так, як лікар до хворих. Той, оглядаючи їх, не бридиться, ні сороміцьких місць торкатися, якщо того вимагає лікування, ні не гидує приглянутися до калу сечі, ані не зважає на грубі лайки, охоплених лихоманкою. Він знає, що всі ті, хто гордовито ступає у своїх облямованих пурпуром тогах, з виду здорові й квітучі, насправді хворі. Тож і дивиться на них не інакше, аніж дивився б на хворих, яким властива нестриманість. Тому то той не ображається, коли ті у своїй хворобі дозволяють собі нахабніше повестися з лікарем. Як до почесних звань урядовців він байдужий, так само й до нечемної поведінки хворих. Як не залишається, коли його заповажає хтось із вуличників. Як не образиться, коли йому не відповість на вітання якийсь останній простолюдин. Так само й не буде чванитися тим, коли його навперебій вихвалятимуть багачі. Адже знає, що вони нічим не відрізняються від нуждарів, та навіть нужденніші від них, бо тим мало що потрібно, а цим багато. Не засмутиться й тим, якщо володарі Персії чи повелитель Азії Аттал, коли він вітатиме їх, пройдуть гордовиті й мовчазні, не вдостоївши його й погляду. Знаєш, бо й те що вони гідні не більшої заздрості, аніж той із рабів, кому в багатолюдній челяді поручена опіка над хворими і навіженими. А й справді, чи обурюватимусь, що невельми вічливим до мене був хтось із тих, хто біля храму Кастора день при дні то купує, то збуває негодящих рабів? Хтось із тих, хто вже й сам задихається серед тієї гидкої сутолоки – Гадаю, що ні. Що ж, бо доброго може бути у того, під чією рукою лише погане? Отож, мудрецеві аж ніяк не залежить на чемності чи нечемності, хай таких от людей, хай і володарів. Маєш під собою і парфян, і мідійців, і бактрійців. Радше тримаєш їх силою страху, постійною напругою лука. Тримаєш їх, найлютіших своїх ворогів, найзрадливіших, спраглих раз нової влади. Жодна образа, як бачиш, не торкнеться мудреця. Всі люди, знаємо, різні. Але з погляду мудреця вони однакові, бо їх зрівнює спільна для всіх глупота. І якби мудрець бодай раз опустився до того, щоб болісно сприйняти образу чи кривду, то вже не міг би повернутися до звичного спокою. А спокій – це лише мудрецеві властиве благо. Тож він не дозволить собі мститися за якусь образу, бо тим самим зробив би честь образникові, чия образа нас засмучує, того похвала неминуче звеселятиме. 14. Дехто аж так звихнувся розумом, що вважає, начебто той жінка – може нас образити та хай які в неї статки хай скільки носильників хай якої ваги сережки в її вухах хай яке просторе під неї крісло вона залишиться нетямущою неотесаною невситною у своїх жаданнях істотою аж поки її не виведе з того стану спрямовано до знань пильна кропітка праця а є ще й такі що скаржаться, начебто їх навмисно штурхнув стрижій, Образив нечемний сторож при дверях, Надто зухвало повівся номенклатор, Чи непривітним був упорядник спальні. О, якого ж то сміху все це гідне! Як же то солодко душі, коли вона з меж веремії чужого блуду Споглядає ясність свого спокою? То що... Мудрецеві не доступитись і до дверей, коли їх сторожить неотесаний грубіян? Чому ж ні? Якщо його квапитиме пильна справа, то вже спробує доступитися, хто б не стояв при дверях, зм'якшивши його чимось, як ото пса кісткою. Не вважатиме для себе ганьбою навіть дещо розтратитись, аби лиш переступити поріг. Пам'ятатиме, що й на деяких мостах платять за перехід. Дасть у руку й тому, хай там який він, хто й за відвідини побирає плату, адже знає, що все продажне купують за гроші. Треба мати якусь дуже підленьку душу, щоб тішитися тим, що зі сторожем повівся з верхнього. Що тростку зламав об його спину, чи вимагав від господаря, щоб той вилів відшмагати зухвальця? Ступаючи з кимось у суперечку, ми прирівнюємо себе до суперника і нічим нього не різнитимемося, навіть допнувши свого. А як поведеться мудрець, коли отримує доброго стусана? А як повівся катон, коли його вдарили по щаті? Не скипів, не мстився кривдникові, навіть не вибачив йому. Сказав, що нічого й не було. Великий духом є не так той, хто вибачає, як той, хто загалом не зважає на кривду. Втім, годі про це. Хто ж бо не знає, що оцінка людей, добре щось чи погане, ніколи не збігається з оцінкою мудреця. Йому байдуже, що в очах людей є ганебним чи жалюгідним, він не ступає у слід за всіма. Як зорі рухаються у протилежному до небесної сфери напрямі, так і він, усупереч думці загалу. 15. Тож годі вже запитувати, то як це розуміти, мудрець не вважатиме кривдою, якщо його поб'ють чи вирвуть йому око? не буде для нього образою, якщо його гнатимуть, осипаючи брудною лайкою через увесь форум, якщо на царській гостині йому вилять прилягти десь під столом або їсти з рабами, призначеними для найбруднішої роботи, якщо його змусять терпіти все те, що лише можна вигадати найганебнішого для приниження вільної людини. Можна йти далі, примножуючи і число, і силу тих випробувань. Та всі вони будуть однакової природи. Якщо мудреця не зачепить мале, не зачепить і велике. Не торкне щось одне, не торкне і сотня іншого. Річ у тім, що, уявляючи собі велич його духу, ви послуговуєтеся міркою вашої слабкості, знаючи, що самі спроможні стерпіти, дещо далі – посуваєте межу його терпеливості. Забуваєте, що завдяки своїй чесноті він уже в іншій частині Всесвіту і нічого спільного з вами немає. Так ось, хай якими нестерпними були б нещастя, хай як жахали б вони і зір наш, і слух, та коли з'являться на нього чи поодинці, чи всі нараз, він вистоїть. Отож, хто думає, що одне щось мудрецеві до снаги, а щось інше, мовляв, понад його сили, накреслюючи тим самим якісь межі величі духу, той хибно думає. Фортуна, якщо ми її не повністю подолали, подолає нас. Але не думай, що ця твердість лише у стоїків. Ось що каже Епікур. Хоч ви вважаєте його покровителем вашої бездіяльності, маєте за такого, хто спонукає лише до розніженості і лінивства, отже до насолод. Ось що він каже. Фортуна рідко здатна втрутитись у справи мудреця. Проголосив майже те, що засвідчує справжнього мужа. Хочеш висловитися мужніше і загалом не дозволити їй втручатися? То ось тобі дім, мудреця. Він не просторий, він без оздоб. У ньому негаласливо, ніякої тут обстави, при дверях жодних тобі сторожів, що ласим оком, скільки з кого взяти, приглядаються до юрби відвідувачів. Але фортуна ніколи не ступить за той низький, без сторожа поріг, бо знає, не для неї те місце, де їй ніщо не належить. І якщо й епікур, який хоч і годив тілу, все-таки піднявся над кривдою, то чому ж то наша вимога мала б видаватися неймовірною, такою, що виходить за можливості людської природи? Епікур стверджує, що мудрець спокійно витримує кривди. Ми ж переконані, що вони для нього загалом не існують. 16. То що тут такого, що відбігає від природи? Ми ж не заперечуємо, що зазнавати побоїв, хльостів, позбутися якоїсь частини тіла не вельми приємно. Заперечуємо лише те, що це кривдно. Відкидаємо не біль, що супроводить усі ці речі, а саму лише назву – кривда. Бо раз ми скривджені, тож і в чесноті своїй ущерблені. Ми ще приглянемося, хто з нас правдивіше розмірковує про все інше, а от щодо кривди, то у нас за пікуром немає розбіжностей. Нею треба знехтувати. Запитаєш, яка все-таки різниця між ним і нами? а така, якою вона буває між двома найхоробрішими гладіаторами. Один затискує рукою рану, але твердо стоїть на ногах, а другий, повернувшись обличчя до розгуканого люду, дає знак, що нічого, мовляв, не сталося, що не треба втручатися. Тож не думай, що між нами значна різниця. Того, про що тут мова, що є таким важливим для нас – Пильнують і вони, закликають не зважати на кривди і на те, що я назвав би їхніми тінями чи подобами, образами. Нехтувати ними повинен не лише мудрець, а й загалом людина здорового глузду, що могла б собі сказати так. То я заслужив на те, що трапилося, чи ні? Якщо заслужив, то це не образа, а справедлива думка про мене. Якщо ж не заслужив, то хай червоніє той, хто вчинив цю несправедливість. А й справді, що воно таке, те, що називаємо образою? Хтось, скажімо, посміявся з моєї лисини чи хвороби очей, з моїх тонких ніг чи низького зросту. То яка тут образа, почути те, що є очевидним? Сміємося з чогось у присутності якоїсь однієї людини, а коли більше люду, то обурюємося. Іншим не дозволяємо й натякнути на те, що самі ж про себе звикли говорити. Поміркований жарт звеселяє, а тільки перейде міру, скипаємо. 17. Хрісіб згадує, як то колись один чоловік аж спаленів від гніву, коли інший хтось назвав його вихолощеним морським бараном У сенаті ж, бачили ми, розплакався Корнелій Фід, зять Овідія Назона Коли Корбулон назвав його общипаним страусом На все інше лихослів'я, що вражало його звичаї і псувало йому кров Він і бровою не повів, а від такої от ляпнутої дурниці розридався Ось як слабне душа, коли втрачаємо розум. Що ж тут образливого, коли хтось наслідує чи то нашу мову, чи ходу, виказуючи хиби нашого тіла чи язика? Начебто у наслідувача вони очевидніші, аніж у того, кого він наслідує. Декого аж пересмикує, коли заводять мову про старість, сивий волос і про таке інше – чого всяк вимолює собі у богів. А ще комусь ненависна й згадка про вбогість, якою йому докоряють, хоча докору заслуговує саме той, хто її приховує. Врешті, щоб не дати поживи язикатим, охочим до гострого слівця, випереди їх, сам із себе посмійся. Ватіній, сказати б, для того й вроджений, щоб бути постійною причиною насмішки і відрази для інших, сам був, кажуть, гідким на слово сміхуном. Залюбки самого себе брав на сміх. Себе ж дразнив то своїми подагричними ногами, то короткою, наче підрізаною шиєю. Все робив для того, щоб на ньому не вигострювали своїх язиків його в'їдливі неприятелі. А було їх не менше, аніж хвороб, Перед усім Цицерон. І якщо на таке здобувся той, хто, загартувавши свій язик дрібними лайками, вже і забув, що таке сором, то чому б на таке не мав спромогтись і той, хто дечого вже осягнув, віддаючись вільним наукам і плеканню мудрості? Зваж і на те, що тут є щось і від помсти. Позбавиш насолоди того, хто вже смакував її, Задумуючи тебе образити Ти ж чув, як то іноді кажуть От біда, він так і не втямив нічого Адже вся суть образи В обуренні того, на кого вона спрямована Та врешті-решт той насмішник Таки наскочить колись на такого Хто і його переплюне язикатістю Тоді і за тебе помститься 18. Гай Цезар, окрім численних своїх пороків, отримував, кажуть, неймовірну насолоду від того, що постійно когось ображав. У кожного підмічав щось таке, з чого б міг посміятися, хоч сам був надиво вдячним матеріалом для насмішок. Варто було лише поглянути. Така вже моторошна блідість, що є ознакою божевілля». Така вже дикість у глибоко засаджених під старечим лобом очах, Така вже безформна, з уцілілими то тут, то там волосинами лиса голова. Додай до цього, наче щетиною порослу шию, Ходющі ноги й велетенські стопи. Годій перерахувати, якими образами він осипав своїх батьків і дідів, Та й загалом увесь люд, до якого б не належав стану. Зупинюсь, однак, лише на тих випадках, які призвели до його загибелі. Чи не найближчим його приятелем був Валерій Азіатик? Чоловік доволі гордий, аж ніяк не байдужий до образ. І ось під час велолюдної гостини Гай Цезар починає, і то на все горло, дорікати йому тим, що його дружина не надто вправна в ліжку. «Боги праведні!» то таке мужеві слухати, то таке принцепсу знати. До чого ж то має дійти розпуста, щоб сам принцепс розводився про свій перелюб і про свій несмак? Не кажу вже перед консуляром, не кажу перед другом, перед мужем. А ось як було з Хереєю, військовим трибуном, його твердій руці геть не відповідав тонкий млявий голос, що міг у будь-кого викликати деякі підозри. Щоразу, коли він запитував Гая, яким буде нове гасло, той називав то Венеру, то Пріапа. Не пропускав нагоди поглумитися над воякою, мов над якимось м'якотілим розпусником. Сам же при цьому так і світився в золочених одіяннях, у браслетах, сандалях. Так от він змусив херею радше за зброю братися, аніж запитувати про гасло. Той же херея першим серед змовників заніс меча, махом перерубавши імператорові шию. Потім уже звідусіль посипались удари мечів, усяк мстив за особисті і загальні образи, а все-таки першим був той муж, який не виглядав мужнім. До речі, цей же гай мало що не все вважав образами для себе, і так буває, як нездатний був їх переносити, так і спраглий завдавати їх. Він, наприклад, розгнівався, коли Геренній Макр, вітаючись, назвав його гаєм, а Пріміпілярія таки покарав коли той назвав його Калігулою. Народився ж він у таборі, тому вояки й називали його, вихованця легіонів, Калігулою, звичним для них, наче рідним іменем. Та коли вже в дорослому віці він став на Котурни, то висока глянув і на те своє прізвисько, сприймаючи його як образу для себе». Отож, якщо у своїй вибачливості ми знехтуємо помстою, то можемо втішити себе тим, що колись таки знайдеться той, хто покарає нашого зухвалого і пихатого кривдника, адже це ті пороки, що ніколи не вичерпуються лише на одній якійсь людині. Але звернімося до тих, хто має служити нам високим зразком терпеливості. Скажімо, до Сократа який без тіні невдоволення сприймав усі звернені проти нього їдкі насмішки у комедіях, що їх видавали й ставили у театрі. Сміявся там не менше, аніж тоді, коли Кстантиппа хлюпнула на нього помиями. Антисфенові докоряли тим, що його мати – варварка з Фракії. Він же відповідав, що й матір богів з Іди. 19. Ніколи не варто вплутуватись у суперечки та бійки, краще забиратися геть, і хай би там що витворяв дурень, а ніхто окрім дурня й не чинитиме тобі зла. Просто не зважати. Хай славить нас люд, хай не славить, будьмо рівно незворушні, не тішмося першим, не журимося другим. Інакше... Остерігаючись образ або вражені ними, запустимо важливі справи, занедбаємо суспільні й особисті обов'язки і навіть щось рятівне, коли по жіночому будемо клопотатися тим, щоб не почути чогось немилого нашій душі. Буває, гнівуючись на когось із можновладців, ми приховуємо те почуття показовою вільністю, свободою своєї поведінки. Одначе свобода не в тому що ми нічого не терпимо. Ні, свобода в тому, щоб піднятися духом над усіма кривдами, щоб усі радощі знаходити в самому собі, щоб увільнитися від усього зовнішнього. Інакше все своє життя тремтітимемо перед чиїмось язиком, чиїмось сміхом. А що немає такого, хто б не здатний був на образу, то боятися доводилося б усіх загалом. Але мудрець і той, хто щойно стає на стежку до мудрості, обиратимуть для захисту різні засоби. Той, хто ще не сягнув досконалості, хто все ще зважає на думку загалу, повинен розуміти, що він неминуче обертатиметься серед образ і кривд. Щоб ним не траплялося, якщо передбачуємо ті пригоди, то і переноситимемо їх легше. Що благородніший хтось, що видатніший, майновитіший, то більшу мужність повинен виявляти в житті. Хай пам'ятає. У кого високе військове знання, той має стояти у перших рядах. Хай усі кривди, лайки, наруги й інші безчестя сприймає, як ворожі окрики, як пущені звіддаля стріли й каміння, що просвистують без шкоди для шоломів. На образи ж хай дивиться, як на удари, що влучають то у щит, то у груди, і хай їх приймає, не сміючи не те, що зрушитись, а й здригнутися. І навіть якщо ворог натискатиме, Якщо нестерпним ставатиме його напір, то однак відступати ганебно. Не здавай місця, яке тобі визначила природа. Запитаєш мене, що це за місце? Місце мужа. У мудреця інші, радше протилежні засоби, адже ви ще в бою, а він уже по перемозі. Не будьте ворогами своєму ж таки добру. І поки змагаєте до правди, плекайте в душах надію на успіх. З любов'ю сприймайте корисні настанови. Підсилюйте їх власними думками і молитвою. Мусить же бути хтось нездоланний, хтось такий, кому нічого не може заподіяти фортуна. Ось що конче потрібно для держави роду людського Поперечне читання 2022 рік 22 рік 22 рік